Пішов в пішки, щоб розвіяти вчорашній хміль. А вийшов до пам'ятника Грибоєдову, попрямував по М'ясницькій, повільною ходу біля китайського будиночка. Навколо шуміла, зеленчала, реготала і демонстративно акала гамірлива Москва. До бібліотеки дістався вже по обіді. Його не хотіли записувати бо в нього не було ні документа про вчений ступінь, ні аспірантського посвідчення. Стара діва у бюро перепусток була необлаганна. Невже все даревно? Навіщо йому та Москва, до якої він поривався два дні і декілька років? З дружиною мало не посварився. Стара діва зникла, її заступила гарненька дівчина. Вона дала йому тимчасову перепустку на 10 днів і відновився райдужний настрій. Усе так, як треба. Усе так, як треба. Першого дня він вирішив не шукати книжок зі свого мовознавства, а виписав збірки української поезії, які йому принесли надвечір. Вилучені з київських та львівських бібліотек ті мандрівки серця та вогонь купала спокійно припадали пилом тут у бібліотеці імені Леніна. Додому у порожню другу квартиру він повернувся щасливий і просвітлений. Усе гаразд. Перший день минув добре, а наступні дні будуть ще змістовнішими. Він багато встигне, житиме спокійно і мудро. Спокійно і мудро він прожив ще два дні, а на третій – З'явилася вона. Майже безшумно відімкнула двері, увійшла до хати і сказала "Здрастуйте. «Добрий вечір», – непривітно відказав він. Вона одразу ж перейшла на українську. «Ви в якій кімнаті влаштувалися?» «Яка вільна?» Він сидів не в тій кімнаті, де було його ліжко». Довелося встати зі зручного крісла, звільнити кімнату для непроханої гості. Вона миттєво причинила двері, а потім, коли він розмірковував, чи не піти йому до ванни, і вже попрямував туди, вона спритно обігнала його. Це була двоюрідна сестра з боку мами другої жони приїхала до Москви на курси підвищення кваліфікації творчих працівників. А в чому полягає її кваліфікація і творчість, і сама не знає. Вони розсміялися. Вона примудрялася однією рукою накладати на себе якісь креми, а другою – зладнати непогану вечерю. Він дістав пляшку вина, яку збирався зберегти до повернення друга. Вона добре знала, де що лежить. Витягла звідкись і постелила на стіл вишиті серветки. Він розлив вино, пильно подивився на неї і урочисто запитав: А можна задати вам запитання? Я одружена, але з чоловіком живу лише по релігійних святах. Маю сина, за декілька днів матиму фатальні 37 років. Ні, що ви? Я не про те. Я хотів про інше. Можна. Де ви народилися? В Києві. А де же ще? Але ви так добре розмовляєте українською. Як це сталося? Як ви дійшли до цього? Ви знаєте, в українському середовищі багато мужчин, більше, ніж жінок. Ну, ідіотів завжди більше, ніж ідіоток. «А ви це серйозно?» – із жахом запитав він. «Цілком так от. Жінок значно менше. Жінка гостріше відчуває свою жіночність». «І тільки заради цього ви заговорили по-українськи?» «А хіба цього мало? Моя сестра з боку батька. Так та взагалі заговорила мовою «суахілі», коли трапився відповідний мужчина». А на якій ви розмовляєте з хазіями цього дому? Переважно мовою міжнаціонального спілкування. З українськими інкрустаціями. А з матір'ю, з чоловіком і з сином, врешті? Зі свекрохою підтримала вона його тональність. От із нею я общаюся на руско українському язику. Так вона мене лучше розуміє і передає восени картоплю. Тобто ви така прагматична? Ну, а то ж як? От і з вами почала по-російськи. То ви набундючились, як той сич, а перейшла на рідну мову, то й гарного вина не пошкодували. Вони нарешті випили і знову розсміялися. «А ви бачили коли-небудь справжніх сичів? От даю сто проти одного, що ні. А в нашому селі...» Вони сиділи довго. Вона підкладала якихось а він підливав вина. Він розповідав їй про себе і про своє життя. З гордістю оповів їй про свою дружину, яка відмовилась від допомоги своєї матері у вихованні дітей. Мужньо несе тягар сім'ї сама, бо русифікована теща не вважає за потрібне спілкуватися з онуками українською. А вранці, коли він вийшов із своєї кімнати, вона чепорилась біля свічада у передпокої. Мостила на шиї довгого малинового шарфа. Хай Седора Дункан!» «А не затягне під колесо?» «Я не сідатиму в авто». Дівушка в красному. Навіщо він вимовляє штампи з лексикону дешевих залицяльників? А увечері він витяг останню з привезених із дому пляшок вина.